Аудіокниги українською від студії «Колідор». Дякую, друзі, за те, що підтримуєте цей канал. Дякую за ваші підписки, вподобайки. Дякую за спонсорську підтримку. Але найбільше і окреме дякую нашим захисникам. Саме дякуючи їх невтомній праці, української стає більше. Роберт Гайнлайн. Зоряний десант. Розділ 10. Мені нічого запропонувати вам, окрім крові, поту і сліз. Уінстон Черчилль. Солдат та державний діяч 20-го століття. Коли ми повернулися на корабель, Після рейду на Скініс, рейду, із якого не повернувся Дізі Флорес, і рейду, у якому сержант Джелал вперше обійняв посаду командира взводу, зі мною заговорив корабельний офіцер, що обслуговував шлюзовий відсік. «Ну, як усе пройшло?» «Рутина», – коротко відповів я. Гадаю, його зауваження було цілком дружнім, але я почувався надто стомленим і спустошеним та не мав настрою розмовляти із ним. Сум за дізі, радість від того, що ми все ж таки забрали його, злість від того, що не змогли його врятувати, і все це перепліталося із тим розмитим, але щасливим відчуттям, що я знову на кораблі можу зібрати докупи руки й ноги та усвідомити, що вони на своїх місцях. Окрім того, як можна казати про десант людині, яка ніколи у ньому не брала участі? Егеш, продовжив він, ви непогано влаштувалися, хлопці. Тридцять днів тусите і тридцять хвилин роботи. Егеш. Погодився я і повернувся, аби йти далі. Деякі з нас просто в сорочках народилися. І все ж таки згодом я мав би визнати, що у словах того флотського офіцера дійсно була дещиця правди. Напевно, ми, сучасні десантники, нагадували льотчиків давніх війн. Довгі, заповнені щоденною рутинною працею воєнні будні і лише декілька годин реального бою із ворогом у небі. Решта часу – навчання, підготовка до вильоту, виліт, приліт, відпочинок і знову підготовка до наступного вильоту і навчання, навчання та навчання щодня». Наступне десантування ми здійснили тільки через три тижні на іншу планету, яка оберталася біля іншої зірки. Колонія багів. Навіть простір Черенкова не робить зірки ближчими, ніж вони є. За цей час, що минув, я отримав капральські нашивки. Призначення затвердили Джеллі та капітан Деладріє. Теоретично я не вважався капралом, поки на горі у штабі мене не перевели б на наявну вакантну посаду. Однак всім було ясно, що вакантних місць завжди більше, ніж живих людей, які готові їх заповнити. Я став капралом із тієї миті, як Джеллі сказав мені, що я капрал. Все інше було звичайними формальностями. Але з іншого боку, цей флотський мав рацію, коли говорив про неробство і байдикування. До наших обов'язків відносились перевірка, ремонт, обслуговування наших скафандрів, не кажучи вже про озброєння і спеціальну амуніцію. Але з іншого боку від цієї роботи залежало наше життя. Часом Міглачо, після чергового десантування і перевірки, Розводив руками, зовсім як лікар біля операційної, показуючи, що тому чи іншому скафандру уже нічим не допоможеш. Якщо і Джеллі підтверджував той висновок, скафандр передавали корабельному зброяреві лейтенанту Фарлею. Якщо вже і він вважав, що не вистачить ані коштів, ані деталей для... Лагодження його. Із бази запитували новий скафандр, який після доставки потрібно було виводити із холодного стану і переводити в гарячий. Цей процес, до речі, забирав більше доби, не кажучи вже про те, скільки часу йшло на обкатку скафандра у його власника. Але ми були не проти розважитися. Між екіпажами кораблів весь час тривали якісь змагання. У нас, наприклад, був найкращий в окрузі, тобто навіть це кількох кубічних світлових років, джаз. А після дивовижного порятунку, коли всіх нас врятувала тільки виняткова майстерність капітана, наш найкращий механік Арчі Кемпбелл змайстрував точну копію Роджера Янга – і всі на ній розписалися. Арчі викарбував підписи на металопластику моделі, а на спеціальній табличці збоку було виведено першокласному пілоту Іветі Деладріє із вдячністю від шибайголів Розжака. Потім ми запросили її до себе на вечерю, і весь час, поки святкували, Грав наш джаз-бенд. Наприкінці вечері наймолодший із наших рядових подарував капітану копію корабля. На очах Деладр'є з'явилися сльози. Вона поцілувала того щасливчика, а потім Джеллі. Той так почервонів, що ми всі просто лягали від сміху. Після того, як на моїй формі офіційно почали красуватися капральські нашивки, я зрозумів, потрібно остаточно з'ясувати стосунки із Ейсом. Джеллі хотів, аби я виконував обов'язки помічника командира відділення, а мені здавалося, що це занадто. Коли крокуєш через сходинку, завжди виникають певні складнощі». Мені потрібно було спочатку показати себе командиром групи, а потім уже лізти нагору. Я знав, що Джеллі теж чудово це розуміє, але його головною турботою було зберегти і загону, якомога ближче до тієї, яка вона була при лейтенанті. Напевне, саме тому він і не чіпав нікого із командирів відділень та груп. Мені ж належало вирішувати всі проблеми самому. Всі троє командирів груп були капралами. Вони отримали ці звання раніше за мене, і їх авторитет був вищим. Але якщо раптом у наступному десанті сержант Джонсон отримає своє, то ми втратимо не лише чудового кухаря, але й прекрасного командира відділення і мені доведеться керувати всім відділенням, кількома групами. У бою, коли я буду віддавати наказ, ні в кого не повинно виникати ані тіні сумніву. Тому всі проблеми слід було вирішити зараз. До того, як пролунає сигнал до десантування. Головна проблема була із Зейсом. З усіх трьох командирів відділень він був найстаршим, найдосвідченішим і найшанованішим. Якщо мене прийме Ейс, то проблеми з іншими групами не виникне. Здавалося, що стосунки в нас були непогані, принаймні, поки ми перебували на борту корабля. В останньому десанті ми разом рятували Флореса, і я сподівався, що це має на нього якось вплинути. Але він лишався, як і раніше, просто підкреслено ввічливим. На кораблі ми із ним сутичок не мали, але ж і за обов'язками своїми ми не перетиналися, хіба що на вартовій службі. Втім, я все ж таки відчував, що він ставиться до мене не так, як до людини, наказ якої готовий беззаперечно виконувати. Тому одного разу, коли... Настав час відпочинку, я вирушив до нього. Він лежав у ліжку і читав «Космічні рейнджери проти галактики». Непоганий твір. Єдине, що мене у ній дивувало, це як може військовий підрозділ витримувати стільки немислимих пригод і стільки ж розваг водночас. Книгу він, звісно ж, брав у бібліотеці корабля. Я до тебе прийшов, Ейсе. Він підвів очі. Так? Але я зараз не приймаю. У мене відпочинок. Мені треба порозмовляти з тобою. Зараз. Чого такий поспіх? Я хочу дочитати розділ. А може потім дочитаєш, Ейсе? Якщо тобі так... «Хочеться, я можу розповісти, чим вся справа закінчилася». «Ти тільки спробуй», – сказав він, а втім книжку він відклав і втупився у мене важким поглядом. Я помовчав, а тоді промовив. «Ейсе, я щодо організації командування у нашому відділенні. Ти старший за мене. Ти досвідченіший». І ти маєш бути заступником командира. Е, ти знову про це. Так. Я думаю, нам слід разом піти до Джонсона і сказати, аби він порозмовляв із Джелі. Ти так думаєш? Так. Так було би справедливо. Справді. Слухай на мене, малюче. Я тобі прямо скажу. Я нічого нічогісінького не маю проти тебе. І, до речі, ти був на висоті, коли слід було рятувати Дізі. Закинути тобі немає чого. Але ось що я хочу тобі сказати. Якщо ти хочеш мати свою групу, дістань її деінде, а на мою немає чого витріщатися. Мої хлопці, для тебе навіть картоплю чистити не будуть, ясно? «Це твоє останнє слово?» – запитав я. «Це моє перше, останнє і єдине слово», – вагомо відповів він. Я зітхнув. «Що ж, я так і думав, але хотів впевнитися. Принаймні, тепер все зрозуміло. Але є...» І ще одна справа. Я зараз ішов сюди і випадково помітив, що у ванній не прибрано, я подумав, можливо, слід навідатися туди. Тому відклади свою книжку, як каже Джелі, в сержанта немає часу на відпочинок. Якусь мить він сидів, не рухаючись, а потім тихо запитав. А ти певен, що це потрібно, малюче? Адже я вже казав, проти тебе особисто я нічого не маю. І все ж таки, наполегливо сказав я. А ти у своїх силах певен? Я буду намагатися. Ну, гаразд, ходімо. Ми увійшли у душову і вигнали звідти салагу, який збирався помитися. Потім замкнули двері, і Ейс промовив. «Які обмеження, малюче?» «Ну, особисто я не збираюся тебе вбивати». «Прийнято. І знаєш, давай без ламання кісток та іншої дурні. Вона може перешкодити брати участь у наступному десанті». «Хіба що випадково, окей?» «Окей», – кивнув я. «Стривайно. Хочу зняти сорочку». «Що, не хочеш забруднити кров'ю?» – спитав він і злегка розслабився. Я якраз знімав сорочку, коли він завдав удару. Він цілився мені в колінну чашечку. Бив спокійно і без напруги, як професіонал але моєї ноги там, куди він цілив, не виявилося. Я теж уже не був новачком. Справжній бій зазвичай триває лічені секунди. Цього часу цілком достатньо, аби вбити людину або просто вивести її з ладу. Але ми домовилися уникати сильнодіючих засобів, і тому це багато що змінило. Ми обоє були молоді і перебували в гарній формі. Ми обоє пройшли відповідну підготовку і звикли терпіти біль. Ейс був більшим, я, мабуть, дещо швидшим. В таких умовах вся справа зводилася по суті до очікування, хто ж із нас швидше стомиться або у кого не вистачить витривалості. Якщо, звісно, одному із нас не міг допомогти випадок. Але у нашій сутичці Місця випадковостям не лишалося. Ми були професіоналами, а професіоналам властива обережність. Час то зупинявся і тягнувся нудно і виснажливо, а то мчав немов стрибками і наповнювався болем. Подробиці боротьби, гадаю, описувати немає потреби. В них дуже мало оригінальності. Окрім того, у мене не було часу для докладних записів. А потім я лежав на спині, а Ейс поливав мені обличчя водою. Він дивився на мене і мовчав. Потім ривком підвів мене, поставив на ноги і, притуливши до переборки, сказав. «Вдар мене!» Ага, в голові у мене гуділо, тому здалося, що я не зовсім добре розчув через той шум. «Джоні! Вдар!» Його обличчя плавало переді мною в повітрі, і я спробував сконцентруватися і вдарив, вклавши всю силу у цей удар, всю силу і вагу мого тіла, яке ледь трималося на ногах. Насправді, я гадаю, що мого удару не вистачило б навіть, аби вбити комара, у якого були не негаразди зі здоров'ям. Однак його очі заплющилися, і він гепнувся на підлогу, а мені довелося вчепитися у переборку, аби не піти за ним. Незабаром він струснув головою і повільно підвівся. — Ну що ж, окей, Джонні, — сказав він, знову струснувши головою. — Уважай, що урок ти мені дав. Більше жодного занудства з мого боку не буде. І від моїх хлопців теж. Окей? Я кивнув, і тієї ж миті мою голову пронизав біль. Руку, сказав він. Ми потисли одне одному руки, і це було теж доволі болючою процедурою. Напевно, будь-який інший громадянин Федерації знав тоді про перебіг бойових дій набагато більше за нас, хоча ми й перебували у самій гущавині. Це був той самий період у війні, коли баги за допомогою скінів визначили місце розташування землі, напали на неї і зруйнували буенос перетворивши патрульні зіткнення на справжнісіньку війну». «Ми ж тоді іще не створили потужну бойову силу. Скіни іще не перейшли на наш бік і не стали нашими союзниками. Більш-менш ефективний захист землі почали вибудовувати, спираючись на місяць. Однак, за великим рахунком, земна федерація тоді програвала війну. Ми нічого цього не знали». Ми також не знали, що докладалися величезні зусилля, аби підірвати спрямований проти нас союз і схилити скінів на наш бік. Про це нам сказали лише перед рейдом, під час якого було вбито Флореса. Коли ми отримували інструкції, нам сказали бути зі скінами обережними. Можна нищити якомога більше майна, але вбивати мешканців тільки в разі крайньої необхідності. Те, чого людина не знає, вона не може потім розповісти, коли її схоплять. Ні наркотики, ані тортури, ні промивання місків, ні нескінченне недосипання не зможуть вичавити із неї таємницю, якщо вона нею не володіє. Тому нам розповідали лише те, що ми повинні були знати для наших тактичних дій. У минулому... Відомі випадки, коли армія складала зброю і відступала лише через те, що солдати не знали, за що і чому вони воюють. Тому вони не мали бажання воювати. Але в мобільної піхоти такої слабкості немає. Кожен із нас спочатку був добровольцем. Кожен з тих чи інших причин, хтось з добрих, хтось з поганих, але прийняв це рішення сам. А тепер... Ми воювали тому, що були мобільною піхотою. Ми були професіоналами із високим бойовим духом. Ми були шибайголовами Расджака, найкращим підрозділом у всій винищеній мобільній піхоті. Ми залазили до капсул, тому що Джеллі нам казав про це. Він казав, прийшов час, і ми йшли на десант». Ми билися і висаджувались там, де було потрібно, тому що це було роботою шибайголів Рожака. І з усім цим ми не знали, що ми програємо. Ці жуки, вони відкладали яйця. І не просто відкладали, вони тримали їх у резерві, Вилуплюючи за потреби. Якщо ми вбивали їх воїна чи тисячу або навіть десять тисяч, його або їхні заміни вилуплювалися і були вже на службі і ще до того, як ми встигали повернутися на базу. Ви можете уявити собі, якщо захочете, як якийсь із цих жуків, що контролює населення, дзвонить кудись із телефона. І каже, «Джо, розігрій 10 тисяч воїнів і підготуй їх до середи. І скажи інженерам, аби активізували резервні інкубатори – q -E r Буде серйозна заруба. Нам знадобляться іще бійці». Я не стверджую, що це у них відбувається саме так, але результати були саме такими. До речі, не варто думати, що вони діяли суто інстинктивно, як терміти чи мурахи. О, ні. Їхні дії були настільки ж розумними, як і наші. Повірте, тупі раси не будують космічні кораблі. І їхні дії доволі часто були набагато скоординованішими. Аби навчити рядового воювати і об'єднати його із товаришами, провести злагодження, потрібен щонайменше рік. Воїн-жук вилуплюється вже здатним до цього. Кожного разу, коли ми вбивали тисячу жуків ціною нашого одного військовослужбовця, це була чиста їх перемога. Ми дорого вчилися, наскільки ефективним може бути тотальний комунізм, коли його застосовує народ, пристосований до цього еволюцією. Командири жуків рахували втрачених своїх бійців не більше, ніж ми на бої. Можливо, ми могли б зрозуміти дещо більше про жуків, якби звернули увагу на те горе, яке китайська гегемонія принесла свого часу Англо-Американському Союзу. Однак проблема із уроками історії полягає в тому, що ми зазвичай вчимо їх краще – коли стикаємося з ними і платимо за навчання потом і кров'ю. Але все ж таки, ми навчилися. Технічні інструкції і накази із тактичної доктрини були результатом кожного контакту із ними, який поширювався по всьому флоту. Ми навчилися відрізняти робітників від воїнів. Якщо у вас був час, ви могли відрізнити їх за формою панцера, але швидке імперичне правило було таким. Якщо він іде на тебе, він воїн. Якщо він тікає, ти можеш легко повернутися до нього спиною. Ми навчилися не витрачати набоїв навіть на воїнів, окрім як для самозахисту. Натомність ми шукали їхні лігва. Ми знаходили їх нору, кидали туди спершу газову бомбу, яка за кілька секунд м'яко вибухала, вивільняючи маслянисту рідину, що випаровувалась як нервово-паралітичний газ, пристосований для жуків. Для нас, до речі, він був нешкідливий. Газ важчий за повітря і продовжує опускатися вниз. Ну а далі ми використовували другу гранату із тротилом, аби запечатати отвір». Ми все ще не знали, чи ми заглиблюємося достатньо глибоко, аби вбити їх маток, але знали, що жукам така наша тактика не подобається. Наша розвідка, проведена через скінів, давала нам чітке уявлення про цю тактику. Крім того, ми повністю зачистили їх колонію на Шеолі. Можливо, їм вдалося евакуювати своїх маток і мозків, але... Принаймні, ми навчилися завдавати їм відчутних ударів. Для шибайголів ці газові бомбардування були просто черговими навчаннями, які мали бути виконані за наказом, за номерами і на результат. Зрештою, нам довелося повернутися на Сандкор за новими капсулами. Капсули дуже швидко втрачаються, як і ми. І коли вони закінчуються, варто повернутися на базу, навіть якщо генератори Черенкова можуть іще двічі облетіти навколо галактики. Незадовго до цього прийшло повідомлення, в якому Джеллі підвищили до лейтенанта. Джеллі намагався тримати це в таємниці, але капітан Делардіє опублікувала його, а потім зажадала, щоби він переїхав до інших офіцерів. Хоча більшість часу він все одно проводив на кормі. На той час ми вже встигли декілька разів десантуватися із ним, командиром взводу. Підрозділ якось звик обходитися без лейтенанта. Було все ще боляче, але тепер, тепер це стало звичною справою. Після того, як Джелала призначили на посаду, серед нас тихенько пройшла чутка, що настав ніби час назвати себе по-іншому, на честь нашого боса, як в інших підрозділах. Джонсон був старшим і передав це бажання Джелалу. Він вибрав мене, аби я пішов із ним, так би мовити, для моральної підтримки. — Так, — гаркнув Джеллі. Е, — Сержанте, тобто лейтенанте, ми тут подумали. — Про що? Но Хлопці обговорили все і вирішили, ну, вони кажуть, підрозділ має називатися Ягуари Джеллі. Справді? І скільки із хлопців підтримують цю назву? «Одностайно», – відповів Джонсон. «Отже, 52 вас за, а мене ви питали?» Ніхто більше не підіймав цю тему. Невдовзі після цього ми вийшли на орбіту Сандкора. Я був радий, що опинився там, оскільки внутрішнє псевдогравітаційне поле корабля було вимкнене більшу частину попередніх днів, поки головний інженер бавився з ним, залишаючи нас у вільному падінні, яке я просто ненавидів. Я ніколи, напевно, не буду справжнім космонавтом. «Багнюка під ногами мені набагато приємніша». Весь загін отримав десятиденну відпустку і перевівся у казарми на базі проживання. Я так ніколи і не дізнався, ані координат Сандкора, ані назви чи каталожного номера зірки, навколо якої він обертається. Тому що, як ви пам'ятаєте, чого не знаєш, того не розкажеш». Розташування було надсекретне і відоме лише капітанам кораблів, ну і, можливо, офіцерам-пілотам. І, як я розумів, кожен із них має наказ і гіпнотичний примус до самогубства, якщо це буде потрібно, аби уникнути захоплення в полон. Тому я й не хочу знати. Варто зауважити, що, зважаючи на можливість захоплення бази на місяці, і окупації самої землі, Федерація намагалася тримати якомога більше сил саме тут, на Сандкорі, аби, можлива, катастрофа на Батьківщині не обов'язково означала капітуляцію. Отож, я не знаю ані координат цієї планетної системи, ані координат зірки, але я можу вам розказати, що це за планета? Насправді, Сандкор дуже схожий на Землю. Тільки якщо порівняти їх, то вона виглядає як звичайна доросла людина, а він як фізично і розумово відстала дитя. Ну, наприклад, такою, що їй потрібно 10 років, аби навчитися махати долонькою у відповідь на «До побачення». І може на десятий рік говорити «Папа!». А от щось серйозніше, скажімо, робити із піску пасочки, вона не навчиться ніколи. Сандкор схожий на нашу Землю, наскільки взагалі можуть бути схожими дві планети. Вчені стверджують, що у них і вік однаковий, і зірка, навколо якої обертається Сандкор, також ровесниця нашого сонця. Тут пишні флора і фауна, і атмосфера така ж, як і на Землі. Навіть погода майже та сама, але, що вже просто неймовірно, це те, що у Сандкора такий самий великий місяць, як і у Землі. Втім, незважаючи на всі свої прекрасні стартові дані, Сандкор – Далі того старту майже не просунувся. Справа в тому, що тут немає умов для мутації. Саме цим він і відрізняється від Землі – низьким рівнем природньої радіації. Найвища форма рослинної еволюції тут – це гігантська папороть. Що ж стосується тваринних організмів? то тут найвисокорозвиненіший вид – це протокомахи. Вони навіть не вміють створювати колонії. На цьому жалюгідному місцевому тлі перевезені на Сандкор земні тварини і рослини розквітли пишним цвітом і розплодилися, зовсім забивши місцеві флору і фауну. Через відсутність необхідного рівня радіації і як наслідок відсутність мутацій Темпи розвитку життя на Санткорі дорівнювали фактично нулю. Життя майже не мало шансів на еволюцію, і його форми не були пристосовані до боротьби, конкуренції та іншого. Генотип живих істот впродовж цілих епох майже не змінювався. Життя не володіло здатністю до адаптації, вимушене рік за роком і століття за століттям розігрувати одну й ту ж саму партію, без жодної надії на те, що комусь випадуть козирі. Поки всі ці доходяги змагалися проміж себе, все йшло нормально. Але коли на Сандкор потрапили форми життя, що є результатом тривалої еволюції жорстокого природного відбору, місцеві флора і фауна здали планету без бою. Усе, про що я розповідаю, дуже схоже на шкільну лекцію із біології. Але один із високочолих, з яким я розговорився на дослідницькій станції, поставив мені запитання, до якого я сам ніколи б не додумався. А як щодо людей, які приїхали колонізувати Сандкор? Він запитував не про транзитних пасажирів на кшталт мене. Він питав про колоністів, які живуть на цій планеті, які народили тут дітей, які матимуть нащадків в подальшому. Здавалося б, відсутність природньої космічної радіації не має приносити шкоди. Навпаки, це навіть корисно. Тут майже немає випадків захворювання на лейкемію і рак, та із економічного погляду тут суцільний рай. Наприклад, Колоністам, якщо спадає на думку засіяти поле пшеницею, звісно ж, привезеної з землі, то вони можуть абсолютно не перейматися шкідниками чи бур'янами. Земна пшениця геть витіснить місцевих кволих конкурентів. Але якраз ця штука у тому, що нащадки колоністів не зможуть розвиватися як вид гомо-сапіенс. У них не буде жодного шансу на еволюцію. Той учений тип, з яким я розговорився, пояснив, сандкорська раса, звісно, зможе трохи покращуватися за рахунок припливу свіжої крові іммігрантів або ж шляхом перетасування вже наявних генотипів. Але ці фактори дадуть дуже, от дуже-дуже низький темп еволюції. І він буде набагато нижчий, ніж на Землі, або в будь-якій іншій планеті земного типу. І що ж буде далі? Невже вони застигнуть на одному рівні? Залишаться назавжди такими самими, поки вся інша людська раса буде рухатися вперед і змінюватиметься? Невже жителі Сандкора з часом стануть такими собі живими викопними? Або ж Можливо, вони будуть дбати про долю своїх нащадків і влаштовуватимуть регулярні опромінення. Або будуть підривати ядерні заряди, аби підвищити радіаційний рівень на планеті. Хоча при цьому вони стануть наражати себе на небезпеку інших захворювань. Мій новий знайомий передрікав, що нічого цього не буде. «Представники нашої раси», – казав він, – Надто егоїстичні і замкнені на собі, аби думати про якісь там майбутні покоління. Ну а вже про таку річ, як відсутність нікому невидимої радіації, про це люди взагалі не здатні турбуватися. До того ж, небезпека буде загрожувати колоністам тільки у далекому-далекому майбутньому. Навіть на Землі еволюційні зміни відбуваються настільки повільно, що розвиток нових якостей у людини – це справа багатьох тисячоліть. Я не боруся стосовно цього робити якісь висновки. Та і як, чорт забирай, я можу вирішувати за інших, якщо не знаю навіть, що буду за тиждень робити сам. Але в одному я точно певен. Сандкор уже в зовсім недалекому майбутньому Заселять під саму зав'язку. Або ми, або баги. Ну, або ще хтось. Сандкор – це здійснена утопія. І якщо врахувати, що в цій частині галактики взагалі мало придатних для проживання планет, можна не сумніватися. Це небесне тіло не залишиться царством своїх папоротей. Ну, а зараз тут... Просто чудово! Дуже багатьом нашим подобається відпочивати на Сандкорі навіть більше, ніж на Землі. Можливо, ми почуваємося тут дещо вільніше, ніж на рідній планеті через ставлення до нас місцевого цивільного населення. Ставлення хороше і не тільки тому, що йде війна. Більше половини цивільних працює тут на базі або ж у військовій промисловості Решта займаються сільським господарством І продають продукти флоту Ви можете сказати, що вони Прямо зацікавлені у війні Але якою б не була причина До людей у формі тут особливе ставлення Якщо піхотинець ввалюється до якоїсь крамнички Її господар завжди звертається до нього Сер і в голосі Чується справжня повага. Нехай навіть потай він і мріє продати тобі якийсь мотлок за шалені гроші. Втім, це лише одна із принад Санкора. Друга, друга полягає у тому, що тут половину населення становлять жінки. Аби по-справжньому оцінити цю визначну пам'ятку Санкора, вам слід довгий час політати галактикою, виходячи із корабля лишень у бойовий десант. Потрібно дійти до того, щоб, як щастя, очікувати вартової служби і годинами стояти нерухомо біля рубки керування, ловлячи навіть слабкий натяк на жіночий голос. Я не знаю. Можливо, на більших кораблях із цим легше, але я кажу про наш Роджер Янг. Крім того, дуже приємно відчувати, що те, заради чого ти, власне, і йдеш у бій, дійсно, реально існує, а не є всього лишень плодом твоєї фантазії. Ну і варто додати іще один факт. 40% всіх сандкорських жінок працює в організаціях Федеральної служби. Ну, і хто після цього зможе стверджувати, ніби Сандкор не найкраще місце відпочинку для хлопців із мобільної піхоти. Втім, тут навіть і, крім природних переваг, дуже чимало зусиль докладають для того, аби хлопці у формі не нудьгували. Іноді здається, що у більшості всіх мешканців Сандкору по дві роботи, і сині кола під очима. Свідчить про те, що свої ночі вони витрачають здебільшого для того, аби зробити нам приємність. Вулиця Черчилль-Роуд, що веде від бази до міста, здавалося б, всуціль забудована закладами, що спеціально розраховані на те, аби безболісно і непомітно звільняти людину від заощаджень, які насправді їй не вельми потрібні». Сам процес розлучання із грошима обставлений пречудово. Все відбувається весело, легко, ну і, звичайно ж, під відповідну музику. Якщо ж вам вдається оминути всі пастки й капкани, що стоять уздовж дороги, і зберегти трошки у гаманці, то вже у місті ви точно ніде не дінетесь. Там стільки способів полегшити гаманець, що це більш нагадує мережу капканів. Якщо відверто, і вся ця планета, і містечко Еспіріто-Санто настільки вразили мене і запалив в душу, що я почав виношувати ідею лишитися тут після завершення служби. Як і годилося представнику егоцентричної людської раси, я абсолютно байдуже ставився до того, що відбудеться з моїми нащадками через 20-25 тисяч років. Цьому професору із дослідницької станції не вдалося мене залякати. Принаймні, коли я блукав містом, мене не полишала думка, що людство переживає тут пік свого розвитку. Отож, можливостей для активного відпочинку було хоч відбавляй. Народжаві Янгу. Дуже любили згадувати, як одного разу забігайлівці відчайдухи вплуталися у дружню дискусію із компанією флотських. Звичайно ж, з іншого корабля, а не з нашого. Та компанія сиділа за сусіднім столиком. Дебати, так би мовити, відбулися на високих тонах і в невимуженій обстановці. В певний момент, щоправда, стало дещо галасливо – тому поліції, яка примчала на базу, довелося перервати ту дружню бесіду і навіть трохи постріляти у повітря. Неприємних наслідків у всякому разі для нас не було. Ну, окрім необхідності сплатити за поламані меблі. Комендант бази резонно вважав, що десантникам тут має надаватися певний ступінь свободи. Певний, повторюсь. Казарми, в яких ми мешкали, були доволі комфортабельні. Годували там теж, немов на забій. До того ж, можна сказати, не існувало жодних правил внутрішнього розпорядку. Можна було взагалі туди не приходити. Я, щоправда, завжди повертався. Мені видавалося нерозумним витрачати кошти на готелі, коли у твоєму розпорядженні є затишне чисте житло і є можливість витратити свої кошти із набагато більшим толком. Ми жили собі не гірше, аніж у готелі. У нас з Ейсом був номер на двох на сержантському поверсі. Одного ранку, мабуть, десь після активного нічного відпочинку, Ейс намагався мене розштовхати. «Підйом, солдати! Нас атакують баги!» Я коротко порекомендував, «Що слід зробити із цими багами?» «Давай, давай! Піднімайся!» – наполягав він. Ну мені все рівно нічого робити. Коштів нуль, я порожній!» – бурмотів я, зариваючись у подушку. Якраз напередодні, увечері, я познайомився із фахівцем з хімії. Жінкою природньо. І, до речі, привабливою. Вони працювали разом із Карлом на Плутоні, і Карл – в листі просив знайти її, коли я буду на Санткорі. У фахівця виявилася струнка фігура, сліпучо руде волосся і дуже-дуже дорогі звички. Без сумніву, я просто впевнений, що Карл наговорив їй, ніби в мене на відпочинку має бути при собі сума надто обтяжлива для однієї людини. Вона зробила з цього висновок що може цілу ніч купатися у місцевому шампанському. Що ж, я не став підводити друга і цілу ніч поїв її шампанським, а сам пив те, що вони тут називають ананасовим крюшоном, хоча жодних слідів ананаса у своєму келиху я не знайшов. Отож, в результаті після тих... Нічних поневірянь по барах я змушений був йти додому пішки. Грошей навіть на таксі не лишилося. З іншого боку, я був задоволений. Зрештою, для чого вони взагалі існують, ті гроші? Я кажу, звичайно, про гроші, що зароблені на війні із багами. Саме про них. Ейс, втім, від мене не відчіплювався. Ставай, Підіймайся!» Так вже й бути, я пригощу. Мені якраз пощастило цієї ночі. Обдер одного флотського, немов липку. Одним словом, довелося мені вставати, холитися і приймати душ. Потім ми спустилися вниз і набрали у їдальні всілякої всячини від яєць і картоплі до джему та якихось хитромудрих тістечок. Вийшовши, ми обоє відчували, що після такої кількості їжі не зможемо здолати Черчилль Роуд. Тому довелося зайти у перший ліпший бар. Я знов зробив спробу знайти крюшон із справжнім ананасом, але знову зазнав невдачі. Крюшон був наскрізь підробним, хоча й холодненьким. Видно, ніколи в житті не вдається отримувати все і відразу. Ми ліниво базікали то про одне, то про інше. Ейс замовив по-другому колу. Я спробував його, крюшон із суниці. На смак було те саме. Різнився тільки колір. Ейс мовчки роздивлявся свою склянку, а тоді раптом запитав. «Ти коли-небудь думав про те, аби стати офіцером?» «Ти що?» «З божеволю?» – сказав я. «Зовсім ні», – похитав він головою. «Поглянь сам, Джоні. Цій війні не видно кінця. І зовсім не важливо, що там базікають пропагандисти, заспокоюючи цивільних. Ми з тобою бачимо. Баги просто так не втихомиряться. То чому б і не спробувати спланувати своє майбутнє? Подивитися, так би мовити, вперед? Знаєш, як кажуть, якщо ти вирішив грати в оркестрі, то краще махати диригентською паличкою, аніж гупати у величезний барабан. Наша розмова набувала несподіваного повороту. Я був збентежений і не знав, що йому відповісти. Така пропозиція, та ще й відейся. І тому я запитав перше, що спало мені на думку. «А ти сам? Тобі чому б не спробувати?» «Мені?» – перепитав він. «Схаменися, хлопче! Про що ти говориш? У мене немає твоєї освіти, до того ж, я на 10 років старший. А у тебе відповідний інтелектуальний індекс, і я впевнений, ти легко зможеш проскочити іспити в кадетський корпус. Точно кажу!» Якщо підеш у професіонали, станеш сержантом набагато раніше за мене. Ну, а через день станеш кадетом. Тепер я точно знаю. Ти дійсно збожеволів, сказав я. Він подивився на мене дуже серйозно. Послухай людину, яка могла би бути тобі за батька. Я не хотів казати. Ти... Ти в міру дурна, романтична і чесна людина. Ти будеш офіцером, якого полюблять солдати, і за яким вони підуть. А що стосується мене, ну що ж. Я знаю, я народжений бути сержантом. Я доволі песимістично дивлюся на життя. Такі, як я, потрібні, аби урівноважувати ентузіазм таких, як ти. Що на мене чекає? Ну, стану я коли-небудь сержантом. Потім мене 20 років служби, я звільнюся, піду на якусь відповідну роботу, можливо, поліцейським. Одружуся з простою, гарною жінкою і з такими ж простими смаками, як у мене. Буду вболівати за якусь спортивну команду, ловитиму рибу, а прийде час і спокійно відійду в інший світ. Ейс замовк і відсьорбнув зі своєї склянки. «А ти, – продовжив він, – ти будеш воювати і дослужишся до великих чинів, і геройськи загинеш. А я прочитаю про твою загибель і, знаєш, гордо так скажу. Я знав цю людину, коли... А, ні, я скажу, що часто позичав тобі гроші, коли ми обоє були капралами. Добре, ні? Я ніколи не думав про це». Повільно сказав я. Хотів просто відслужити один термін. Він розуміюче посміхнувся. Про який термін ти говориш? Ти чув, аби когось зараз звільняли. Іде війна, а ти все базікаєш і базікаєш про той дворічний термін. Він дійсно мав рацію, поки йде така страшна війна. Говорити про терміни служби безглуздо, принаймні нам, бойовій десантурі. Я подумав, що зараз розмова про термін служби – це показник ставлення до неї. Той, хто думає про два роки, знає, що рано чи пізно він залишить армію. У глибині душі він відчуває себе гостем. Він може говорити, коли вже ця клята війна закінчиться». А ось професіонал ніколи так не скаже. Для нього звільнення через 20 років – це кінець найважливішого етапу життя. Можливо, для професіонала рівноцінними є обидва можливі наслідки – звільнення або ж загибель у бою. «Ну, ну можливо, і не через два роки, – визнав я». Але ж війна не може тривати вічно. Так уже й не може, скривився він. А що, по-твоєму вона назавжди? Господи, Джонні, та якби я знав. Однак ніхто мені цих секретних даних не повідомляє. Але ж це не головне, що тебе турбує, Джонні. Скажи, у тебе є дівчина, яка тебе чекає? Ні. Вірні ж, була, сказав я, але, по-моєму, вона вирішила бути зі мною просто другом. Я прибрехав лише тому, що Ейс очікував почути щось на кшталт цього. Карман же не була моєю дівчиною. Вона взагалі нікому і нічого не обіцяла. Хоча, зрідка я отримував від неї листи, які завжди починалися словами... Дорогий Джонні. Ей з тим часом розуміюче кивнув. Із ними завжди так. Вони віддають перевагу цивільним. Напевне, тих легше пиляти. Нічого, синку. Коли ти звільнишся, вони накинуться на тебе і кроку не дадуть ступити. Хоча тобі тоді вже буде не до них. Ха -ха. Повір, шлюб це катастрофа для молодого. І комфорт для старого. Він подивився на мою склянку. Слухай, мене нудить, коли я бачу, як ти п'єш цю гидоту. Мені теж нудно, коли я дивлюся на твою суницю, сказав я. Він знизав плечима. Ну, таке, про смаки не сперечаються, але ти все ж таки... Подумай про те, що я тобі сказав. Гаразд? Я подумаю. Незабаром Ейс зайнявся своїм улюбленим спортом. Він сів за картковий столик. Я зичнув у нього грошей і пішов пройтися. Мені дійсно захотілося все добряче обміркувати. Стати професіоналом. Справа, звісно, не в тому, що слід буде знову вчитися і складати якісь іспити. Але чи хочу я пов'язати все своє життя із армією? Адже я пішов на службу лише для того, аби отримати громадянство. А якщо я стану професійним військовим, то я буду таким самим далеким від права голосувати і бути обраним, як і до початку служби. Тому що поки ти носиш форму, в тебе немає права голосувати. Тут нічого сперечатися, так і має бути. Я мало не зареготав, коли уявив, як ідіоти з мобільної піхоти збирають серед десантників голоси проти чергової військової кампанії. Я ж вступав на службу для того, аби мати право голосувати. Але чи це дійсно так? Чи дійсно мене так хвилювала думка про майбутні привілеї? Мені так хотілося брати участь у виборах? Та ні. Мене радше приваблював сам статус громадянина Федерації. Я би... пишався. Я раптом зрозумів, що до кінця свого життя так і не зможу достеменно розібратися, чому я пішов на службу. Адже якщо подумати, то... Зовсім не право голосу робить із людини громадянина. Наш лейтенант був громадянином у найкращому розумінні цього слова, хоча йому жодного разу так і не довелося опускати бюлетень в урну для голосування. Але він, він щоразу голосував, ідучи у десант і ведучи за собою нас. Але ж... Те саме можна сказати і про мене. Тоді чому б і дійсно мені не піти у професіонали? Ну, добре, добре. Але ж знову доведеться проходити через комісію, складати іспити. Я пригадав Ейса і уявив себе через 20 років. Уявив із нашивками на грудях і з теплими домашніми капцями біля дивана. Або... Уявив себе ввечері у будинку ветеранів у компанії бойових друзів, які згадують колишні десанти Аж здригнувся Отже, все-таки кадетський корпус? Тепер я почув голос Елла Дженкінса Так, я рядовий, ніхто не чекає від мене нічого карколомного, якщо ти просто рядовий Кому забагнеться бути офіцером або сержантом? Вони ж дихають тим самим повітрям, що й ми, хіба ні. Їдять ту ж саму їжу, ходять розважатися у ті ж самі заклади і викидаються у таких самих капсулах. Тільки рядовий при цьому ні за що не відповідає. І немає жодних проблем. Так, Ел теж мав рацію з свого боку. Що із того, що в мене на рукаві ці шеврони? Зайві неприємності. І водночас я чудово розумів. Я стану сержантом, якщо мені тільки запропонують. Я не зможу відмовитися. Серед десантників не прийнято ухилятися від завдання. Тобі його дають, ти берешся за нього ось і все. Чи то десант, чи то Складання іспитів. «Невже це можливо для мене? Чи думав я, що можу стати таким самим, як був наш лейтенант Ражак? Я отямився від своїх роздумів і побачив, що перебуваю біля будівлі кадетського корпусу. Оце вже дійсно було дивно. Я підсвідомо, не думаючи, прийшов сюди». Я побачив, що на плацу сержант ганяє групу кадетів і відразу ж пригадав табір кюр'є. Сонечко припікало. Плац здавався набагато менш привабливим, аніж кают-компанія на Роджері Янго. І без того змоклі хлопці перейшли на біг. Сержант гукнув щось грізне тим, хто відстали. «Знайома ситуація». Я струснув головою і пішов далі. Тепер ноги привели мене назад до казарми. Я постукав у напіврозчиненій двері каюти, яку одноосібно займав сержант Джелі. Він був у себе. Ноги закинуті на стіл, в руках ілюстрований журнал. Здавалося, читання поглинуло всю його увагу. Мені довелося знову постукати. Він опустив журнал. «Це ти?» «Серж... Я хотів сказати лейтенанте! Ближче до справи!» – увірвав він мене. «Сер, я... Я хочу перейти на професійну службу!» Він опустив ноги зі столу на підлогу. «Підніми праву руку!» Він... Взяв із мене присягу, відкрив одну із шухлят і дістав папери Виявляється, вони вже були давно готові Він тільки чекав, коли я прийду поставити свій підпис Роберт Гайнлайн, зоряний десант Читав Руслан Алексію. Дякую друзі, що прослухали черговий розділ чудового роману. Дякую за вашу підтримку, за підписки, коментарі, за ваші вподобайки і, звичайно ж, за донати від спонсорів та патронів. Але окрема найбільша вдячність нашим захисникам, дякуючи яким ми можемо і з вами. Робити так, аби української ставало все більше і більше. Підтримуйте, будь ласка, їх. Не втомлюйтеся вірити у перемогу і допомагати Збройним силам України. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!